Seguim a, a Ràdio Palafrugell, esteu escoltant el 107.8 de l'FM, també a través de, de radiopalafrugell.cat, i avui volem posar la mirada en l'Oncotrail, que s'ha de disputar els dies 3 i 4 d'octubre, i que en guany doncs, hauria de celebrar la vuitena edició. No obstant això, com tots els eh, esdeveniments i totes les eh, activitats que, que hi ha a casa nostra doncs, estan supeditades a aquesta crisi del, del coronavirus. Per comentar-ho, avui doncs, ens posarem en contacte amb el director de la prova, en Lluís Comet. Bon dia, Lluís. Hola, bon dia, què tal? Doncs eh, nosaltres una miqueta expectants, no? Com suposo vosaltres que, que de moment continueu endavant, no? Expliqueu que, que l'Oncotrel continua endavant, però amb, amb una mirada posada no, de reull a aquesta situació del coronavirus. Eh, és real. A veure, nosaltres nem fent reunions periòdiques. A veure, ara actualment no podem fer reunions eh, presencials. Fem, fem reunions com fa eh, actualment tot tot el món, virtuals, és gràcies a això estem coneguent noves eines, que ens, van, que ens van perfectes, però bé, aleshores l'última reunió que vàrem fer, vàrem estar parlant realment de, de què fèiem, si diràvem endavant, diràvem endavant, però la realitat és que ens falten encara 5 mesos, eh, tot està evolucionant de forma molt ràpida, eh, aleshores, aquest aquests i a tot no la fem o la ajornem, jo crec que seria una bestiesa, no? Aleshores, nosaltres anem treballant com si la... com si es pogués fer. Mm. que estem que estem contemplant moltes possibilitats i molts diferents escenaris que poden haver-hi. Eh, anem al pitjor de tots, que el pitjor de tots seria que no el poguessin fer, no el poguessin fer perquè no tinguéssim les mesures de seguretat tant per als participants com per als voluntaris, eh, o que després que no tinguéssim autoritzacions per poder-ho fer perquè la situació no el permetés i que sigui el pitjor dels casos, doncs aleshores... Eh, no no anul·laríem la prova, és a la prova per aquest any, però l'ajornaríem per l'any que ve, és dir la vuitena edició en vez de fer-se l'any 2020 es faria l'any 2021 I uh -huh. representa això? que va, evidentment, tota la gent que està inscrita eh, li mantindríem la seva inscripció per l'any és a dir, per l'any següent, és dir, per la vuitena edició que és, que és la que fem i sempre pot haver-hi algú que digui home, tu, a mi no em va bé perquè jo no sé l'any que ve què faré, no pot, si podré venir, no podré venir ve l'aquest jo li tingués un mínim dubte, li retornaríem els diners que hagués pecat per inscripció i per les donacions eh, eh, que haver fet fin, fins al moment aquell. Uh -huh. eh, però, això sí, clar, la persona que els dona de baixa els dona de baixa. Vol dir que per la propera edició, és a dir, el seu, la seva plaça que quedaria ocupada per una persona. Ells perdrien la plaça. És dir, només conservarien la plaça, tots aquells que diuen, ta, jo vull continuar, doncs pues segueixo-te endavant. No és dir, eh, si és si el mateix, en vez de fer-la ara, la farem d'aquí un any. Però els inscrits ja serveixen com com mm -hmm. Aquest és el, el pitjor dels escenaris que es poden contemplar. Aquest seria el pitjor dels escenaris. Que, que esperem que no, no arribi, estem a cinc mesos vistes, les coses canvien a setmana, si no cada, cada dia, i per tant Exacte. es fa una miqueta complicat, no?, aquesta, aquesta gestió a cinc mesos vistes, per tant, de moment neu treballant com si es pogués fer i després si més han d'avançar de posposar, doncs ja ho anunciaríeu, no? Exacte, és dir, nosaltres, és dir, com aquí el ens hem posat com a data tope eh, final d'estiu. Final d'estiu, m'enrefeixo a primers de, de setembre. Mm -hmm. Primers de setembre ja, ja ha hi ha d'haver clar per la nostra part i, i, i per el govern i per tothom si es podran fer activitats o no fer activitats. O sigui, per exemple, estava mirant eh, avui, jo mirant notícies una miqueta al matí, dic, que la volta a Espanya coincidirà amb el giro. Molt bé, això, això m'anima una miqueta, en quin sentit perquè si la Volta a Espanya la fan i serà més una miqueta més tard que són tot arreu home, doncs, si ells creuen que la poden fer molt malament dir que no poguessin fer nosaltres tot arreu uh -huh. és a dir que són coses que, que m'animen per exemple també hi ha la Marató de Barcelona que no sé quin dia la tenien que fer i que la van ajornar si no m'equivoco també per la mes d'octubre allà també hi ha molt i molta gent és dir, que veig moltes proves multitudinàries que es tenien que fer ara abans de l'estiu, els estan passant a l'octubre Uh, i algunes són al setembre clar, tot això m'anima <ríe> m'anima en el sentit que dir si aquesta gent que molt bé de què va tot i que s'ho miren molt bé uh, o ho, ho estan ajornant va molta mala sort i diguem que no ho poguessin fer doncs... sempre hi ha l'escenari que és la possibilitat mm -hmm. uh, clar, aleshores ho hem de contemplar-ho no està de més, òbviament, doncs, tenir-ho tenir en ment. Eh, no obstant això, doncs, l'enco-trill de moments continua. Eh, ara, doncs, amb aquesta entrada a la fase 0 d'aquest passat cap de setmana, doncs, en, en la qual ja, la gent ja podia començar a sortir, a fer esport, això també suposo que, eh, per, per la gent que, que ja ja comença a entrenar amb molts mesos vista, eh, és, un, és, un, és, un, és un gran què, no, això? I tant, I tant, que és gran en que encara la gent ja pugui, pugui començar a sortir, que pugui començar a entrenar. Eh, i bueno, tot tot això diu som si, a vuit, si 5 mesos fa començar a entrenar, don doncs perfecte, no? Eh, sí, per exemple, nosaltres, dins a les oncos, eh, ja sabeu que no vaganeja mai altres, ens també la long que és 15 dies més tard i després també organitzem la long swim que tenia que ser ara al més eh, principis de juny i després també teníem el coesquimon. i totes aquestes due dos últimes elesquímons els, els, els hem ajornat man que bé mm -hmm. perquè realment no es podien fer. Una ja ha passat el temps que ja estaven confinats tots es i que era impossible i l'altaltra que serà la, el primer cap de setmana de juny cap de setmana de juny estan les dades que estem possible seria impossible poder-la poder fer. Mm -hmm. Allò, bueno, i, jo els hem ajornat i no passa res veure, hi ha moltes proves que s'ajornen i l'important, per mi, la és que tots estiguem bé estiguem bé, tinguem salut i fem el que, ten el que tenim que fer doncs eh, això és el, el més important i el més rellevant dins de, de, de, de l'Oncotrail doncs una, una de les grans fites és, eh, i que doncs, poseu de relleu sempre és el nombre de, de recaptació no? la xifra de recaptació eh, no sé si esteu una miqueta també emetents, preocupants, eh, al voltant doncs, de, del fet doncs, que eh, molts equips aconseguien doncs, donacions de petits comerços i que, per tant, eh, és un dels sectors que està patint més també aquesta crisi del coronavirus. No sé si també els equips us han traslladat aquesta preocupació seva. Sí, hi ha hagut algun equip que sí que realment ens ho ha, ens ho ha, ens ho ha manifestat que tenen la preocupació aquesta d'aquells, clar, la font d'ingressos que tenien era o bé que muntaven eh, diferents activitats que ara no els poden fer o bé, o eh, que em deies tu, els comerços que, pobrets, eh, estan patint molt, molts d'ells eh, no sé si podran obrir, inclús ah, aleshores, clar, o si sigui, aquests equips estaven alimentant de, de tots aquests comerços, possiblement molts d'ells no ho puguin fer, llavors aquest és un altre escenari que ens hem plantejat i que estem, i que estem analitzant, no?, a mirar què fem amb el tema de donacions. De moment ho deixem igual tot, de ho deixem igual tot però ja ha una cosa que voldria dir a la gent que m'està escoltant és que tranquils, que tots tots els que vulguin participar podran participar, evidentment, tindran que fer una, una donació. Però mantenim igualment la que teníem fins ara, que són el, els 1.000 euros mínims. Però ja veurem, ja veurem com va evolucionant. Per això, dic que tenim molts escenaris oberts. Al principi, la, el, el meu consell és que ningú se desanimi. Que, que tothom estigui tranquil que hem de endavant o que no tirem endavant tot tal qual però hi poden haver-hi modificacions que evidentment no es comunicarien totes elles doncs uh, estarem atents uh, de com evoluciona aquesta situació. Uh, és com dèiem abans, s'ha doncs, d'anar gairebé dia a dia, perquè la situació és molt canviant, i per tant doncs esperem que en el par de les setmanes doncs, la cosa uh, vagi a millor i aquestes fases doncs, uh, vagin bé, funcionin i no provoquin cap... Uh, doncs, repunt de contagis i per tant doncs, de, de cara al mes d'octubre podem gaudir d'aquesta prova tan multitudinària que enguany un any, Lluís eh, recomentem-ho, arribar, ah, no, arribarà als 300 equips Sí, sí, sí, aquest any bueno, inicialment en teníem, van dir que ens quedaríem en 275 i al final ai, perdó, 270, i al final teníem tantes i tantes sol·licituds que volien entrar no en tots, van dir que fem, van dir que va, tirem-se a la piscina i arribem a 300 equips i bueno, sí, sí, hem arribat a 300 equips i pensa que tenim una llista d'espera és dir, bueno, en principi hi han 10 equips que estan en vespera a vespera vull dir que si algú de tot de baixa aquests 10 primers equips serien els que i després hi ha part d'això i hi ha, ara parla de memòria però diria que hi haurà com uns 70 equips més que estan a l'espera mira què pot passar vull dir que si es fessin que fa de tots hauríem arribat als 400 equips i això és impossible perquè no fet 400 equips és impossible però també és un, un, un fet doncs, que, que, que ens porta a explicar doncs, la bona acollida d'aquesta prova no? que any any ha anat creixent i ara doncs, més enllà d'aquestes 100 equips doncs, hi ha gairebé un centenar més que, que els hauria agradat participar i que doncs, poder de cara edicions posteriors, si hi ha un equip que es va esborrant o no s'apunta, doncs, podran participar-hi. Sí, sí, hi sí, han sí, sí, sí. sí, sí, aquí es que es van a svollaran, -sí, és que fan aquests. -sí, mm -hmm. que nosaltres sí amb el pitjor dels casos, pitxor dels casos, per no na, poguéssim celebrar aquesta edició, és -sí, i no tornliem obrir inscripcions, mm -hmm. perquè perquè la, ja, la gent ja està ensitu, hi ha una cova de gent que vol entrar, per tant serien aquests que no han pogut entrar aquest any. A -sí, perdón, és i per doncs, va que a més a més estaríem a la mateixa edició, l'edició edició a Clar. Mm -hmm. Donc eh, Amb aquest escenari, amb el fet doncs que de moment tot continua igual, no obstant això doncs en Lluís ons ha comentat que Uh, que la gent no es desanimi i que doncs continuï entrenant continuï doncs intentant fer les activitats, petites activitats que es puguin fer doncs per recaptar fons uh, doncs per, per, per sumar-se doncs a aquesta recaptació de la vuitena edició. Nosaltres doncs seguirem comentant-ho aquí a la sintonia de Ràdio Palafrugell, avui ho hem fet amb el director de la prova, el qual doncs agraïm el seu temps. Moltes gràcies Lluís i estem en contacte i el més important per aquests dies. Salut. Així som vosaltres Adéu-siau